Ako txak desekreti abadu. Beko de txegia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema ez azmatu zen showin eta telin, moduak kontatzeko ez Minaren liburua zeizaita 5 clone clone edo bost transistines perfektuak bete. Badana ikeri hori bakizu subira egiteko bertsiarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko kultur alea. Ongietorriak entzule Gure garko kultur atalarekin segituko dugu orain Euskal ratiaguetan, eta gaur, ameka Euskaraz festivalaren inguruan mintzatu nahiko genuke, E, ameka, karrikakoarten fabrikak beste urte betez euskal sorkuntza horretan jarriko baitu eta edizio berri bat antolatu baitu martxoaren sortzitik amaikera, lartzabalen eta luson. Biarrasi eta asteburu buru bitarte beraz, izanen da zerrikusia, azken sorkuntzalanak eskeniko dituzte eta urten Guselea konpainaren hau da nire ametsen kolorea, Etxoen kasa konpainaren izpilik usasigi belean gordeturik, Ziranok lisibaren usain onazuen antzerki obra, edo talo petit teatro de pain, arte drama eta sortu berri den azut kolektiboaren zazpisen nideko antzerki obra ikusteko aukera izanen da. Ba, anaitasunaz, mintzatzen den zazpisen nideko antzerki obraren inguruko argibideak bilduko ditugu gaur batez ere, Simuneta eta Fuse, kanderlipusen zuzendaritza zuzendaritzapean sorturiko antzerki obra, ostegunontan ez zinatuko baitute, lartzabaleko larrezabal gela nikusiali izanen da lenaldiz, biar arratxeko sortzi terrietan eta bigarren eman aldibatera eskeniko dute, beti ameka euskarazen baitan, ostiralontan leku eta ordu berean sortu berri den azut kolektibo berriaren eskutik eta arterama eta lepetite at jodepenko onpainirekin elkarlanean eramana izan den proiektu honi buruz zera kontatu digu Simon Fuseke. Simpleki baguen aspaldiuntan gogoa egiteko zerbait bien artean. Gogoa dugu bien artean eta beste jende batzuekin sortzea kolektibo berri bat, asut deitzen dena, hogeita sortzea zerbait, Uh, kolektibo bat, artista kolektibo bat, uh, euskalaz ahal izango dena, eta ahal izango dela Ez duena pentsatuko euskalaz egin behar da, euskalaz bizi izango dena, eta egin, eta ere egin goduena. Eta gure lehen uh, obra da hau, eta horren idei azken feinean zazpizien ediko, azkizimplea zen, beginten elikarkin egin bergin duela, eta evidentean zen, nun baitan gure erlazioa zitzeketea, eta horrek Hortik abiatzea kontatzeko ikusten duguna. Artistak bat dugu uh, pretentzioa hundi bat, daitea sentitzea eta horren uh, lekuko izatea, daitea zer, uh, zer dagoen airean, zer, uh, zer sentitzen dugun eta zer ikusten dugun eta hau kontatzea eta anaitasuna aipatzerakoan, aipatzen daak osasko, aipatzenak izartea, aipatzen da... Zer da gaur egun, hori, seridea izatea edo e, nebarreba izatea, zer da? Ainit zailatu dira, familiaren kontzeptua, ainit zailatu da, eta biziki kulturala da. Hor duan, e, azken feinean e, gure erriari e, mintzogira eta gure erritik mintzogira, beraz behar geroen zerbait biziki e, simplea eta intimoa, noski, joratzea ditugu beste gai asko, e, E, politikoak direnak edo maitasunak, ere baita eta behar. Hortik joan ez, du gu hori. Deitzen du gu famatu hori, gu eta gutarrak, bortoan zer da hori. Eta horren ningu eran joan gira, eta gero joan gira piskanaka galdetzen, jende batzuek uh, orta mintzatzea, anaitasunaren ningu doan uh, mintzatzeko azken, fineaz, azken finean uh, indaktsuena izan da ausentzia mintzatzea, Hain baita hausentzian, uh, biztan dena hartzen gira harreman uh, horrek duen indara eta nola eraikitzen gehituen. Nola egiten den gu bat eta nola hoartzen giren guri elbargitua dela uh, Denean, uh, bat denean, uh, norbait no ez derguna gehiago hor. Eritasunak gatik, presionde gatik, uh, edo Edo ditantzigatik sinpeki eta egia da gene gubioak ak banerbioak beti lan egin nu elkerekin gauzaninitz e eggin dit elgerirekin, Ola eraikigira, baina hau baino zabago da, ez baita odolitik bakrik mintzo e, tarttasuna edo anaitasuna, ez da bakik odolitik mio, baina sentiuetatik edo laguntasunetik edo bat dira eta odoleko... Nebarri bak. Kami seta berria da uka. Berria keba. Ia yes, zbolka kikeritakoa. Eta zazpi istorio horien atzean dauden lekukotasunak Lander Garro, Gaiz Kasarazola, Lorentxa Beheji, Aitzaro Arano, argi perurena, unai eturriga eta inaudute kastainetenak izan dira. Eta antzerkira eramana egiatik eta imaginariotik arilkatutako lana dela ere azpimara genezake. Simón Furz. Denak egitik balute eta denak egizurretik antzerkian bezala. Galetudugu gende batzuei, hoien Uh, tripak eskaintzea edo ortik duhaitea eta oien historia kontatzea. Eta batzuek idatziz, beste batzuek bakrik emintzatu egin dute eta eskaini idute oien uh, bisipenetik eta horti hoiekin idatzi dugu, hori reiten dugu. Hainbat, da, da, dagoen zerret nagusia, oiekin idatzea da, uh, ez dute oiekin idatzea da, ez dugu guk artean. Eta dena egia da, dena egia zuha da, eta aldibedean egiten dugu antzerkia. Ez da arras teatro dokumentala, eta egitik hainitz bat du. Eta musika zuzenean, eta irudi zornituriko antzerki obra oniburu zere, zera gehitu du Simon Fuszek? Ego, sortzen dugun kolektiboa, asut kolektiboa berriz orta da teldu nahiz, baina Euskoaz sortzeko egina da, baina badakigu. Erreiteko uh, ere uh, pario hori edo asut egite hori, izan dara erreitea bon, bete ipatzen da ez da aski karitatea, ez da aski ikuskizun, ez da aski ez da kitzer eta hau-taua. Bon, egin dezagun hor dago egin dezagun hor dago egin dezagun gure jakintzakuziak, esosaz ba, eta esosaz du gainiz bildu, hein, gure ofizioan ezartzen gure dena euh, servizio hortera. Aldi berean badakigu ez dira sozoak, euh, prekaritatean bizi dela Euskal Artea, oroak eta beraz behar dela la ere pentsatu. Gerro antzerki hogetan batu zenzu ernageita dena ikusten da egiten erita ez dugu ilusiotik egiten erganez geneak uh, ikusten nu a kiddera antzezten gazoiek eta horrik emaiten du posibilitatea jendeari distentzia bat hartzeko, ezta batia historia batzu biziki uh, indartsuua kaskerak sentitzen da egtik dela uste dut ala dela sentitzena ba, ere bideoak ere laguntzen du. eta aldi bean ergaitea beti itxetien, hau antzerkia da, eta gukmu ditzen dugu eta genera horrik uste egitu zuen, bat ziren zerbait edo hori da, soinua momentu batean sobera askar, behitutu da. Ergan ez, hau dena, e, da, umanua da, eta hauskortasunorek egiten du bere indaga. Eta uste dut, berriz etortzeko batzke final e, asut dela, e, asut joango dela. Gure hauskortasuna eta dugu indar Eta hander, lipusek errandigunaz. Honek badu kolore bat, e, oso azkarra dena, oso fuertea dena, oso bortitza dena, ez da? Dira, saspi historio, oso, oso gogorrak, oso fuerteak dira, ez dago zerrikiturik ia. E, doaz, denak kontatzen den denak, dira, ba, izpiskat, arra nasa e, harrapatzen dizunak, ezta. Baina... Ola etorri dira istorioak eta uste dut niri dagoki dala hori aldin, aldanik eta ederren aurkestea, ezta? Horrendik lana gelditze zaigu baina aldanik eta ederren aurkestea istorioak ola dira. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos Con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar de mano caliente por eso de la amistad con un lloro pa' llorarlo con un rezo pa' rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos pa que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana mujer Vameka ba, Euskaraz festivalaren baitan gogoan hartu Biar eta etzi Larzabaleko Larzabalgela ikusi al duzuela antzerki obra gaueko 8:30etan <totipen> Eta beti ere ameka Euskarazen baitan, etxoe enkasa kompainiak e, ba, berazken lana, taularatuko du martxoaren amaikan luzoko harrisurigelan izpiliku, sasi jubelean gordeturik, Ziranok Lixibaren usainona zuen antzerki obra, Euskarazko bertxioa eskeneko dutain zuzen atxaldeko lauetan, eta honi buruzko argibideak gure da ekarriko ditugu, bertan aparte hartzen duen aktore eta ariko baten ganik, Barbara Ribas. Ba, ba, bueno, esan duzun bezala Edmond Rostanen Zirano, ba, testu inguru frantsesetik guzti zatera eta dago, eta Japonean kokatu, kokatu dugu. E, Zirano, Christian eta De Guix, e, samuraiak dira, eta Roxana geixa bat. Hor ba, bueno, estetikoki ere guztiz desberdina da, e, da antzerki fisikoa, maskarak erabiltzen ditugu, iru emakume gara e, e, gizonen pertsonaiak egiten, orduun, bueno, ikustete oso proposamen polita eta berezia dela eta, eta asko, disultatzen gaudu da, egin asan. Mm -hmm. e, e, zuzendariak ez du guztiz asmatu badelako ez? Liburu bat e, gaztetxoenei zuzendua izan zena garaian, e, liburu horretan oinarrituta, gazta? hori bai, da, bai, e, eda, bueno, idazlea ditzen da, tai Mark", eta bere, bere maztea ilustratzailea da, e, Rebeka Dotremer, eta bai, ba ba ideia hautu zuten, eh, ba, beraiei galdetu eta, eta bai, e, liburu, liburu ontatik hontatik aterata dago historiaoa estetikoki ikusiko dezute eta testua ere, bueno, esanduzun bezala txomin Urrizak eitzuli du, baino bueno, esango, esango genuke hortik aterata dagoela e, ideia edo bai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 E, ba oso lan polita izaten ari da eta eta bai bai guretzat erronka andia gainera bai uhum. gai ezberdinak ungitzen dituenak umore puntu batekin ere umore puntua badauka daukaz, bueno, gure e, obran kristianek emango du batez ere bueno ziranok momentu batzuetan ere biak baino batez ere kristian emango, emango dio obrari e, bai komiko puntu hori eta bai, bai gai asko Ikutzen dira obran eh, adizkidetasuna, Christian eta Ziranoren arteko adizkidetasun eh, fuerte hori, maitasuna, maitasunaren indarra, eh, gerra, samurai hauen adorea, bai, gai, gai asko. Babarra Ribas aktorearen adirazpen hauekin gelitzen gara eta gugon hartu. Emartxoaren amaikan, lusoko arrisuri gelan, ikusia izango duzuela, atxaldeko lauetan, etxoen kasa konpainaren azken obra. Izbilikusasigi belean gordeturik, ziranok lisibaren usainona zuen. Aldikodik, lorerik baldago, zakano, lorerik baldago, neskipildu kabako, zute ikasi, juz ez dakipten. Carig baldgo Espaldi cóleg M'es garig baldago S'abó Nora Juan dirava és concerra jaca Sute casi Tu està. Te casi date un suspiro Di son lagnum dira Moravera E son i pardago Zolda duha ez temik Zute ikashi Duz estakite Zute ikashi Gazi Begi dan Estugu ikasi Deus sta kigu Estugu ikasi Bandarate iritsi gara gaurkoan entzule neraletik besterik ez izanongi Dum dum durarudum, dum durarudum, dum durarudum, dum durarudum, dum duraro dum durarudum, dum duraro dum Ki Swim, da-da-da-da-da the sound i in your voice get surry que chaneta so de seguro es dut side to the last to in your Bai di al en baño le baño le Ashka gaite san. <tell> san. <tell> san San San san. <tell> san San San zararam. San San, san Bai sin nadie su es disudar años de su ric es Ezin izango zaitu dalazku inoiz Aitortzen dut, izan zarela inerbizitzaren onena Baina orain, maitia len baino len baino len Azka gaitez